Bueno, eta hitz bat eman da, nahi duzuen neurri eta eh, kantatzeko, Olatz eta Maria, Olatz ona hemen bertso bat, nahi duzuen doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Aventura. Azieran nituen nik hainbeste duda Eta parte hartzeko ez nengon segura Eta hemen zenago edaten gaur ura Ni hemen egotea hauzeda bentura